Lista 36. Istoria culturii și civilizației de Ovidu Drâmba Volumul 3, pagina 369 După descrierea acestui sacrificiu ritual, Herodot vorbește despre Zamolxis. După cât am aflat de la Erenii care locuiesc în Helespond și în Pont, în coloniile grecești de pe litoralul Mării Negre, acest Zamolxis, fiind om ca toți oamenii, ar fi trăit în robie la Samos, ca sclava lui Pitagora, sfiului Mnesarhos. Apoi, câștigându și libertatea, ar fi dobândit avuție multă și dobândit avere, s-a întors boca printre ai lui. Cum tracii duceau o viață de sărăcie cruntă și erau lipsiți de învățăture, Samoxis, acesta care cunoscuse felul de viață ionian și în rapor mai ales decât, mai alese decât cele din Tracia, ca unul ce trăise printre eleni și mai ales alături de omul cel mai înțelept al Eladei lângă Pitagoras, a pus să-i credească o sală de primire unde îi găstuia și o spăta pe cetățenii de frunte. În timpul ospețelor îi învăța că nici el, nici oaspeții lui și nici urmașilor în învea că nu vor putea muri, ci să vor muta numai într-un loc unde, trăind apururile vor avea parte de toate bunătățile. În tot timpul cât și ospăta oaspeții și le cuvânta astfel, pusese să-i se facă o locuință sub pământ. Că locuința ei fugata, se făcune văzut din mijlocul tracilor, cuburând în adâncul încăperilor sub pământene, unde stătua a spuns vreme de trei ani. Trece fură cu de părere de rău după el și îl iră ca pe un mort. În al patrulea an se-i vi însă iarăși în fața tracilor și așa e făcut Amorxii să gradă în toate spusele lui. Descoperirile arheologice și studiile recente au adus textului lui Herodot completări și rectificări. Că Zamolxis ar fi fost la origine temeitorul unui cult inițiatic și mistic, un personaj istoric real, un taumaturg și un reformator care ulterior a fost divinizat, este o ipoteză acceptabilă. Diodor din Sicilia îl situează alături de ceilalți doi mari întemeietori de religie ai omenirii, Zaratrusta și Moise. C ar fi fost un sclav al lui Pitagora este însă o legendă naivă, repetată și de stravon și respinsă chiar de Herodot, care era convins că acest Zamolxis a trăit cu multă vreme înaintea lui Pitagoras. Iar Vasile Pârvan, respingând această legendă, consideră total greșită ideea grecilor că dacă ar fi fost adepții teoriei pitagoreice a Meten -Sihosei. Dar o asemenea legendă s-a putut naște tocmai pentru că anticii greci credeau că au sesizat asemânarea dintre Pitagora și Zamolxis, atât în ce privește doctrina, cât și practicile cultului. Dacogeții credeau într-o existență fericită după moarte, nu propriu-zis în nemurirea sufletului, căci nimic nu ne îndreptățește să presupunem că ar fi cunoscut ideea de suflet în sens spiritual. Nu poate fi vorba de o concepție superioară de prelungire ori transformare a vieții în formă spirituală ca suflet absolut imaterial, ci numai de o trăire fără desfârșit de prin conștientă și identică celei pământești, cu deosebirea că se adăugau fericirile unei îndestulări de săvârșite cu toate bunătățile. Privită sub raportul practicilor de cult, religia Dacogeților era o religie inițiatică și misterică, pentru această religie, caracteristic era actul inițiatic al retragerii temporare în ceea ce semnifica altă lume și anume într-o locuință subterană sau într-o grotă. De asemenea, semnificativă pentru concepția religioasă și practicile cultice, dacogetice și din nou confirmate de Herodot, erau și banchetele rituale ale asociațiilor religioase secrete pe care le formau inițiații. Aceste practici de cult sunt atestate în lumea tracilor din sudul și nordul Dunării. Așadar, dacogetii credeau că atât cei inițiați, cât și urmașii lor, chiar cu alte cuvinte oaspeții chemați de Samolxis la ospățul ritual, nu vor muri, ci se vor muta într-un loc unde trăind dapururea vor avea parte de toate bunătățile. Această credință, într-o post-existență în forme materiale, analoge vieții tereste, credința pe care o întâlnim și la egipteni, la și la cel sau la germani, dovedește nivelul superior al gândirii religioase a cogeților. Ligia lor era politeiste, la fel ca religia tuturor popoarelor indo-europene. Era adorat în Dacia și un zeu al războiului, echivalent lui Ares sau Marte, căruia după mărturia lui Jordanes, ceții își jertfeau prizonieri prin și în război, socotind că zeul războiilor trebuie împăcat prin vărsare de sânge omenesc. De asemenea, acestui zeu, întocmai ca la și se jertfeau primele prezi de război. Îi se alternau pe trunchiurile arborilor, brăzile de războiele din tâi, armele și echipamentul adversarilor uciși. Ca divinități feminine, se pare că dacă ogeții aveau și o a focului vătrei, a focului sacru, deci investită cu atribute asemănătoare celor ale vestei la romani. Mai certă pare existența la dacea unei zeițe Bendis, menționată și de Herodot și de Strabon, zeița lunii a pădurilor și a farmecilor, a vrăjilor, corespunzând deci Artemidei, grecilor și dianei romanilor. Imaginea ei presupusă apare în mai multe reprezentări plastice, descoperite până în prezent. NOTĂ Cultul zeiței Bendis, care își avea templul său la Pireu se introdus oficial la Atena în 429 înainteirei noastre, unde la sărbătoarea ei se jertfea o scroafă, animalul său preferat. Bendis era cea mai răspândită personificare tracă a mamei zeilor. Închei nota. Lexiconul grec dintr-o epocă târzie, Suda, secolul X era noastră, mezionează printre zeițe și pe soția lui Samolxis, cu nume identic celui al soțului ei. O singură dată, numită de autorii antici și anume de Herodot, apare Gebeleizis, zeul furtunii și al fulgerului. Probabil că la început Gebeleizis fusese un zeu al cerului. De cultul lui era legat și ritul tragerii cu arcul în nori și în timpul furtunii, dar nu pentru a-l amenința pe Gebeleizis, ci de sigur că pentru a speria puterile demonice. Nota 3 acest rit se întâlnește și la populațiile primitive din Malaca până în Bolivia sau la Chinez, la popoarele iraniene, în India vedice etc. Zeii furtunii joacă un rol considerabil atât la indo-europeni cât și în, în religiile asiatice și mediteraneene faptul că mitologia folclorică a profetului Ilie conține un mare număr de elemente proprii unui zeu al furtunii, probabil cel puțin că Gebeleisis era încă activ în momentul creștinării dacii, oricare ar fi fost numele lui la acea epocă. Închei nota. Până la urmă, printr-un proces de sincretism religios, Gebeleisis a ajuns să fie confundat la o dată imprecizabilă cu Zamolxis, contopindu lise se atributele. Zamolxis însă, divinitate ctoniană, a rămas cel puțin începând din secolul lui Herodot, divinitatea supremă a dacogeților. Notă. După alți autori, Zamolxis își pierduse, probabil parțial sensul ctonic, așa încât se confundă cu divinitatea inițială a cerului, de beleizis. Kazarov observa că Samolxis are trăsături comune cu eroul trac resos din mitologia dra dracă, care apare și la Homer, în Iliada, 10 Roman, 434 și următoarele, și la Euripide, ca erou al tragediei omonime, și chiar cu călărețul Trac din numeroasele reprezentări sculpturale antice de pe teritoriul țării noastre. Închei nota. După unii autori, Gebeleisis își disputa domnia asupra împărăției umbrelor. În virtutea anumitor schimbări survenite în religia lor, o parte dintre getodaci începuseră să creadă că la Gebeleisis și nu la Zamolxis merg cei care părăsesc lumea pământească. Alți autori admit că cele două divinități inițial distincte să se fi contopit, dar nimic nu ne îndreptățește să-l transformăm pe Zamolxis, zeu suprem, într-o divinitate uranosolară. Într-o Mircea Eliade, citesc, se reprezintă vechiul zeu celest al cestodacilor, patronului clasei aristocrate și militare, Tarabostes și Zamolxis, zeul misteriilor, maestrul inițierii, cel care conferă imortalitatea. Închei citatul. Concluzia cea mai plauzibilă este bazată pe însă și etimologia, în general acceptată, a numelui divinității. În limba tracă, cuvântul zamol înseamnă pământ. Zamolxis era izvorul vieții, zăul vegetației al reînvierii naturii. Atributele lui erau legate de creșterea vitelor și rodul ogoarelor. Ca zeau al roadelui pământului, domnia lui se extindea și asupra părăției morților, rămânând totodată inițiatorul și divinitatea care patrona cultul inițiatic. Citez. Din noțiunea de pământ, dătător de, de viață și belșug a fost plăsmuită figura unei zeități cu trăsături și facultăți umane. Închei citatul. Notă. Conform i.i.rusu, după opinia căruia, citez, Zamoaxe, n-a putut fi vreodată popă ori profet, misionar ori reformator naționalget, dar nici slugă și ucenic al lui Pitagora ori călător prin Egipt, precum n-a fost șaman, vrăjitor sau șarlatan. Închei citator. Nu este exclus însă să fi fost un prăot sau un reformator ulterior divinizat. Asemenea, cazuri se întâlnesc în istoria religiilor. Închei nota. La aceste elemente ale religiei dacogeților se mai adaugă și străvechi componente naturiste, atestate iconografic din ce în ce mai frecvent în noile descoperiri arheologice. Apar figurate pe diverse piese din tezauri imagini asociate cu simboluri sacre de șerpi, cerbi, țapi de munte, un grifon în luptă cu un leu, cu un cerb, cu o pasăre și așa mai departe. Imagini împrumutate poate la origine din iconografia și mitologia iraniană. Pornite de la un asemenea stadiu primitiv naturist, religia dacogetilor a ajuns în scurt timp la un nivel de spiritualizare mai înalt decât toate celelalte religii înrudite ale popoarelor învecinate și cu trăsături de o accentuată etică. Sacrificii, rituri funerare Dacă religia dacogeților avea un caracter predominant ctonian sau din potrivă urano-solar, chestiunea este încă controversată, dar posibilitatea existenței la dacogeți ca la aproape toate popoarele indo-europene a unui cult al Soarelui este admisă de arheologi și istorici. Rămâne în schimb în discuție interpretarea dată acelui frumos pavaș rotund cu diametrul de 7,10 metri lucrat din plăj de andezit în centru cu un disc de 1,50 de metri diametru din incinta sacra a Sarmisegetuzei și pe care unii arheologi îl numesc Soarele de Andezit, considerând că era destinat actelor de cult, închinat soarelui, iar alții altarul de andezit, socotindu-l ca fiind locul pe care se aduceau sacrificii de animale și probabil umane. Notă Tot în sfera credințelor magico-religioase se înscriu și practicile superstițioase atestate de numeroase de obiecte găsite, având o funcție magică și purtate fie la gât, amulete de argin sau de bronz, de os, de sticlă, cochilii de moluște marine, dinți de animale, în special de mistreț și de urs. Închei nota Sacrificiile umane, de tipul sacrificiului mesagerului descris de Herodot, oferite divinității pentru diferite scopuri și motive, erau obișnuită la multe popoare vechi. Dar sacrificiul mesagerului, practicat în special în sud-estul Asiei, precum și la greci sau romani, avea la getodași semnificația de a restabili periodic legăturile lor personale cu divinitatea supremă, motivul esențial fiind asigurarea nemuririi și a unei vieți fericite a omului în lumea de dincolo. Legate de existențele religioase referitoare la moarte și la post erau și riturile funerare. Vorbind despre traci în general, Herodot ne informează. în mormântările celor cu stare se fac astfel. Țin mortul la vedere timp de trei zile și după ce șerpesc animale de tot soiul, penchetuiesc și l mai întâi. Apoi el îl mormântează arzându-l sau în alt chip, îngropându-l în pământ iar după ce mormântul, rânduiesc întreceri de tot soiul, în care cele mai mari răsplăți sunt statornicită pe bună dreptate pentru lupta corp la corp. În parte, aceste obiceiuri sunt atestate arheologic și la dacogeți, aceștia, după ospățul funerar, obișnuiau să spargă deasupra mormântului vasele folosite de defunct. Ridicau și ei tumul deasupra mormântului, dar pe teritoriul dacii tumurile tumului nu sunt într-un număr atât de mare ca la tracistul Dunăreni. În schimb, la Dacoget sunt atestate gropile de ofrandă, în care unui defunct erau aduse ca ofrandă în vase de lutars, îngrijit lucrate și decorate, grâne și oase, oasele animalelor sacrificate. La început, acogeții practicau în același timp și înhumarea și incinerația. Din secolul 6, înaintea irei noastre, incinerația, ritualul purificator de esență spiritualistă se generalizează pe teritoriul Getota. În secolul 4, înaintea irei noastre, apare însă în cadrul ritualurilor de înmormântare o diferențiere semnificativă. Șefii militari și politici sunt înhumați în morminte tumulare, cu inventare deosebită de bogate, abundând în elemente somtoare, în timp ce populația de rând este înmormântată prin incinerație. De obicei, în antichitate, incinerarea se făcea pe ruguri, în aer liber, dar la Dacoget morții erau uneori arși în cuptoare speciale. Notă Asemenea, morminte în cuptor s-au găsite deocamdată numai două, la Poiana și la Zimnica, datând din secolele 4-3 înaintea erei noastre și judecând după inventarul funerar, aparținând unor luptători, închei nota. În afara acestui tip special de morminte în cuptor existau și alte două tipuri de morminte. Primul caz, mai rar, era cel cu incinerația pe loc, după care deasupra rămășițelor împrăștiate se ridica un tumul funerar. Al doilea consta în îngroparea într-un loc, într-un alt loc decât cel în care se făcuse incinerare a rămășițelor cu care erau adunate într-o urnă sau numai strânse gramadă și depuse într-o groapă de formă rotundă, rectangulară sau cilindrică. Alături de rămășițele pământești ale defunctului, Inventarul funerar, considerat necesar vieții de după moarte, consta din piese variate de potoabă corporală sau vestimentare, vase de ofrande, alimente, tot felul de obiecte de muncă și de uz casnic, uneori arme și monede. NOTĂ Mormântul în tumul de la Agi Gheorj, județul Dulcea, datând din șurul anului 400 înaintea erei noastră, constă din trei încăperi din piatră. Două din aceste încăpere alăturate erau destinate mormintelor șefului de trib și cele al soției sale. Încăperile conținuau și un bogat inventar funerar, un coif, două cnemite, aplice, mărgele, vase de argint, ceramică grecească, etc. A treia încăpere, izolată, conținea resturile a trei cai sacrificați, precum și harnașamentul lor. Închei nota. Dar, în general, vorbind, inventarul funerar din mormintele dacogetilor era modest. Sacerdoții, sanctuarele Clasa sacerdotală se bucura de cea mai înaltă considerație, atât din prestigiul funcției lor religioase, cât și pentru știința și înțelepciunea lor. Nu cunoaștem organizarea lor ierarhică nici categoriile în care erau împărțiți în vederea administrării diferitelor acte de cult. Dar din relatările autorilor antici se știe că exista în cadrul sau pe lângă Marele Corp Sacerdotal o categorie de asceți și de contemplativi abstinenți și vegetariani, celibatari care trăiau în singurătate, ducând un fel de viață monahală sau de sihăstrie. Acești anahoreți pe care autorii anticii îi numesc Tistai sau Polistai erau venerați de Bobor pentru viața morală pe care o duceau. Nota. I. I. se interpretează apariția acestei secte ca o reacție contra traiului desfrânat al unora din Dacogeți, eventual al unei clase suprapuse, vicii despre care vorbești Menandru și Ovidiu și Strabun. Închei nota. În centrul religios la Sarmisegetuza și în jur, în complexul de la grădiștea muncelului, s-au descoperit până în prezent resturile a 10 sanctuare. Opt sigure, două probabile. Note Nota 2 Înainte de Burebista, capitalea Daciei era Argidava. În traducere, cuvântul dacic Sarmisegetuza ar însemna cetate de palisade, construită pe înălțime sau pe stânci. Închei nota Nota 3 S-a emis ipoteza că romanii au distrus din temelie templele incintei sacre, care reprezenta foarte probabil simbolul unității dacogetice, contrar obiceiului practicat în alte provincii cucerite. Închei nota. Ca plan, unele aveau o formă rectangulară, altele circulară. În ce privește însă amănuntele natura materialelor folosite, concepția arhitectonică, aspectul edificiului, stilul construcției, arheologii n-au ajuns la un consens. Unii neagă posibilitatea ca dacă să-și fi construit templele asemenea celor grecești sau romane. Alții din potrivă susțin că nu puteau fi decât asemănătoare templelor grecilor, cu care de altminterea autohtonii întreținau de secole raporturi strânse, fiind influențați de ei inclusiv în domeniul artelor și al tehnicilor construcțiilor. Controversată de asemenea este problema dacă aceste temple aveau acoperiș sau nu. Opiniei potrivit căreia, templele n-aveau acoperiș, ceea ce ar fi în concordanță cu postularea unui cult solar predominant la Dacogeți. Cult, desfășurându-se în mod firesc sub cerul liber, îi se aduc mai multe obiecții, că unele sanctoare pot lăsa impresia că ar fi fost concepute ca sanctoare deschise numai pentru că au rămas neterminate, că nu există urme de acoperiș, pentru că acestea fiind dintr-un material perisabil ca lemnul nu puteau dăinui, că la o altitudine de 1200 de metri unde au fost construite și în condițiile locale de precipitații abundente, este de neconceput un răcaj de cult acoperit și că, în definitiv, însăși caracterul uranosolar al religiei dacogetice este foarte discutabil. În felul acesta, problema rămâne deocamdată deschisă. Scrierea Că dacă ogeții cunoșteau și practicau scrisul, faptul este confirmat de Diocasius, care vorbește despre o scrisoare primită de, la, de împăratul Domitian de la Decebal, precum și despre cea scrisă pe o ciupercă mare, deci pe o iască primită de Traian. Până în secolul I, era noastră, alfabetul folosit era cel grecesc, iar după această dată mai mult cel latin. În afară de inscriția amintită de ceva lui Sper se cunosc că ai doar, doar litere izolate, ori în grupuri de câte două sau trei, însemnate pe diferită unelte, mai des însă pe vase sau săpată în blocuri incluse în zidul cetăților. Nota. Până în 1975 se descoperiseră blocuri purtând litere grecești. În total, numărul literelor cunoscute în 1975 era de 169, închei nota. În cazul din urmă, literele servau, după opinia lui Daicoviciu, pentru a consemna numele de persoane, de zei, de regi sau de preoți, deci nu a fost posibilă până în prezent reconstituirea niciunui număr. Prin înșiși expeditorii și destinatarii scrisorilor menționate mai sus, ele pledează pentru existența, cum am spus, a unei cancelarii regale. În orice caz, date fiind raporturile strânse cu lumea grecească și apoi romană, stadiul general de cultură al dacogetilor și importanța politică a statului dac, trebuie să admitem că în Dacia scrierea era folosită cum de alt era folosită, să știe, cu certitudine și de celții acelui timp. Probabil că folosirea scrierii era rezervată cancelariei regale și a preotinii, în celor preoți învățați care, asemenea druizilor, după mărturia lui Cezar, nu permiteau constemnarea în scriță a învățăturilor, deși în general te treburi de ordin public și privat se folosesc în general de alfabetul grecesc. Dacogeții în conștiința posterității. dacolgeții au intrat și au rămas în conștiința lumii antice și medievale prin tradiția eroismului lor, consemnat cu o admirație pentru întâia oară de Herodot, precum și prin alte calități de ordin moral și cultural. Confuzia de nume, dar nu și de popoare, geți, goți, confuzia instaurată pentru prima dată de Iulian Apostatul și repetată de Iordanes, întrucât goții erau foarte mândrică, descind din geți, precum și de alți autori antici, a contribuit la popularizarea în Occident a faimei dacogeților. Informațiile asupra lor erau firește foarte sumare, neclare și adeseori false. Chiar și în tradițiile sașilor din Transilvania, geții erau omologați cu goții. Însă și localizarea lor geografică era greșită. La începutul Evului mediu, dacii sau danii, egal danezii, erau considerați unul și același lucru. Danemarca era numită fie gotia, fie geția iar pe hărțile vechi Danemarca și Iutlanda figurau cu numele de Gotia, G-O-T-H-I-A, dar și Dacia. În secolul XI un cronicar normand vorbește despre Dacia care se cheamă azi Danemarca și despre locuitori ei Goți care aveau mulți reci înzestrați din abundență cu știința admirabilelor filozofii, mai ales Zeuta și Dichineus, egal de Geneu, și la fel Zalmoxis și mulți alții. Pentru aceste date, vezi Mircea Eliade. Tradiția fundamentată pe această confuzie a devenit în Spania medievală o tradiție integrată istoriei naționale. Ilustrul Isidor din Sevilla vorbește de Spania unde înflorirea glorioasă a fecunditatea genului gel. Iar eruditul regel Alfonso al x la El Sabio, scriind în sa cronică general despre Dacia sau Gotia, despre Zamolxis, care era minunat de înțelept în filozofie, despre Boruista și Dicineo, adaugă, repetându-l pe Iordanes pe care îl citise. Citez. Acest dicineo i-a învățat pe toți goții, egal geții, toată filozofia, fizica și teoria și practica și logica și rânduiala celor 12 semne și traiectoriile planetelor și creșterea și descreșterea lunii și traiectoria soarelui și astrologia și astronomia și științele naturale. Închei citatul. Tot în opera lui Alfonso al x El Sabio este menționat pentru prima dată în Spania și Traian, în calitatea sa de cuceritor al Daciei. Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Stolnicul Cantacuzino vorbesc cu mândrie despre neamul lăudat de Herodot. După epoca cronicarilor, în conștiința românilor, personalitatea istorică a Dacogeților reapare în 1860 cu articolul Pieritaudacii al lui Bogdan Petrici cu H2. A urmat ilustrul precursor al studiilor dacice. Grigore Tocilescu cu Dacia înainte de romani 1880. Mihai Minescu formulează ambițiosul proiect la care ținea atât de mult de a scrie o epopee a dacilor, proiect în care urma să intre și rugăciunea unui dac și un lung fragment din mementomori. Din 1920, Vasile Pârvan își elaborează studiile fundamentale, începând cu Getica și continuând cu Dacia. Prin Vasile Pârvan și continuatorii lui, în primul rând, cu Horia Daicoviciu, arheologia dacică s-a impus atenției între lumi științifice. Prestigiul ei în lume a sporit și prin lucrările și manifestările științifice ocazionate de aniversarea 2050 de ani de la întemeierea primului stat dacunitar unitar și centralizat. Lucrări de mare valoare istorice, literare, filozofice, datorate unor personalități ca Lucian Blaga, Mircea Iliade și altele, au continuat să încerce restituirea și reconstituirea profilului marelui reformator Zamolxis ca personificare a genului dacic.